Усміхнулася Такий з вас неспокійний чоловік? Або я знаю Тут війтові не догоджу Там священникові То знов перед двором не кланяюсь Досить низько і так З місця на місце мандрую У багатьох школах були Житники Моє п'яте місце Огого Провадити циганське життя Як наші актори то мусить бути цікаво переїздити так з місця на місце. І цікаво, і ні, скрізь та сама біда. Я питаюся тому, бо дванадцять літ на тим самім місці сиджу. Дванадцять літ? То ви до житних ще, мабуть, дитиною прибули? Дівчинкою. Уважно подивився на неї. Виглядала молодою, ніж була. І знову увірвалася розмова, і знову не знали, як її нав'язати, хоч чули, що мали би собі сказати багато. А зі стріхи прямо водопади летіли. Підійшли до вікна. Стежичками в городці річки плили, цвіти геть замулило. «Бідні мої квітки», – жалем промовила Ганя. «Чого? Бачите, що з ними туча зробила?» Не бійтеся, пані, піднімуться і ще кращими стануть. І на людей часом також така туча приходить, здається, знищить чоловіка, а тим часом перешумить нещастя, і чоловік ще сильнішим зробиться, ніж був. Гадаєте? Усміхнувся. Знаю з власного досвіду. Найгірше, що може бути, це отупіння. Ні громів, ні зливи, а такі довгі, осінні, безсонішні ночі. Завжди те саме. Чекаєш день, два, десять, і нема ніякої зміни. Позіхаєш, робишся кволим, байдужим. Нікчемнішаєш, гнилою колодою валяєшся по світі, як казав Шевченко. Так, пані, нема нічого гіршого як гнилою колодою по світі валятися. А що ж тоді робити? Скажіть. Сказати собі: "Я чоловік, пан своєї долі, мусить бути так, як я хочу". Усміхнулася гірко, легко сказати, та нелегко зробити. От приміром я хочу, щоб цей дощ ущух бо він забагато шкоди в городі робить. Вірте мені, я навіть дуже хочу, а він не зважає на моє хотіння. Лє! Це вища школа, ласкава пані. Таких вищих шкіл сила вселенна, і ми безрадні супроти них. Але я забалакалася з вами і про вечеру забула. Зніяковів перший раз був у хаті, і як же йому лишатись на вечерю? «Невже ж та вечеря конечність?» – спитав. «А як же ви хотіли, щоб я вас тут лишала, а сама пішла їсти? Чи щоб з вами в голоді сиділа?» Сказала це якось так щиро, що не міг противитися. «Отут маєте слово, переглядайте собі за киверну. Ви ще, може, й не бачили слово?» Бачив та не читав. «Мушу на вступі признатися, що я народовець». «Так?» А я народовка, відповіла ввічливо. Це мій дядько твердих убіжденій. А до того ж, що ми зробимо? Як нема діла, то мусить бути хоч слово, і вийшла. Шагай розглядався по хаті зразковий салон багатої попівської родини, що більше ніж півкопелів просиділа на одному місці. За той час придбалося дещо, дещо одідичили по предках, і вийшла маєтність зовсім непогана. Гарнітур меблів магоневих, критих темно-вишневим рибсом, з китицями гарно витканих квітів, круглий стіл на одній хитро виробленій нозі, великий так само темно-вишневий килим з квітками, над котрим літали жовті мотилі, довгий палісандровий фортеп'ян і сервантки в углах, повні всіляких цецьок і фігурок, скляних і порцелянових, звідні, Дрездена, Карлсбада. При дверях старосвітська секретарка, на стінах обрези, а між вікнами, над канапою, дзеркало в золочених храмах. До того білі занавіски домашньої роботи, домашні вовняні хідники і скрізь багато квітів. А найважніше – чистота. Прямо ідеальна чистота, яка мимохідь каже тобі згадати, що живуть тут люди з руками так само чистими і незбрудним сумлінням. Можуть вони бути старосвітського крою, можуть руководитися всілякими несимпатичними для теми упередженнями, можуть неприхильно ставитися до поступу, але тяжко подумати, щоб це були люди злі і нечесні. Ванночка, яку Шагай побачив у тій хаті, була найкращим доказом, що воно так. І Шагай, що перед годинкою входив на попівство в житниках з тим немилим почуттям, яке, звичайно, маємо, переступаючи вище від наших власних пороги, заспокоївся, сказав собі, ілецькі можуть бути аристократи, але вони люди добрі, з ними можна буде вийти на кінець а їх своячка – це прямо якась виємково щира душа. З тими гадками увійшов до їдальні, куди його попросила Ганя. Пані трудилися, почав виправдовуватися. Сильно. Бачите, який пир. Курка з обіду і омлет з конфітурами. Дійсно великий труд. А все ж таки, не говоріть багато, беріть. І Ганя перший раз у житті грала раду роль господині. Тільки та буря псувала настрій. Вправді громи вже не били, Але все ще гоготіло здалека, Ніби десь гармати гули. Дощ то ущухав, то зривався наново. Блискавки очі сліпили. Не скучно вам, пані, на селі? Або я знаю, що вам відповісти. Звичайно, ні, а часом то так. Грайте на фортеп'яні. Трохи, а ви? Я в семінарії на скрипці вчився І співаю, але от так собі, невчено Народні пісні? Знаю їх багато і записую Вмієте записувати? Так, деякі увійшли до збірників То добре, будемо музикувати І якщо схочете, як ваші опікуни дозволять. А чому не мали би дозволити? Чому? І зам'явся але її щирість осмілювала його. Або то, знаєте, я лиш учитель, а деякі наші панотці голову дуже високо тримають. То правда. Мій дядько також не демократ, але мушу вам сказати, що він чоловік добрий, навіть дуже добрий, якось воно буде. Може, й буде, хоч великої надії не маю. А то чому? Бо з заложеними руками сидіти не вмію.